Lapurdiko arraunaldeak demoraaldi bikaina erdietsi du, KEB bi Lin bigarren amaitu eta playoffak jokatu ondoren lehen mailan jokatzeko txartela lortu dute. Orotara horten hiru bandera irabazi dituzte tartean santanderrekoa. Ostegun nontan jokatuko den kontsako banderaren salkatze estropadan ez dute parte hartzerik izango, baina lortutako emaitzekin oso pozik agertu dira. Anton Bioit, lapurdiko arraunaldeko arraunlaria. Asteko hor izena aurtengo helburua begi uh, RSbitik Gc batera igotzea helburua lortu dugu, beraz hasteko no, opposzig aurrentzatzen, ez eta gauza egsa beste talde batzu dura urteak eta urteak hori uh, saiatze utela eta gu urte bate ez lan isto lortu dugu, beraz uh, pozik eta hori Gc uh, batera inottze begiz guretzat kriton uh, lana Benzatzut maila du gura an e, berokatzeko gure, gure maila. Horrengo denbora prestaketa urrian hasiko dute. Taldea indartzu eta kai bat ligak eskatzen duen maila ziurtatzea espero dute.